Majoritatea zdrobitoare a oamenilor nu are parte de marile recompense: premiu Nobel, premiu Oscar, medalie olimpică de aur și așa mai departe. Dar micile plăceri ale vieții sunt la îndemâna tuturor: o bătaie prietenească pe umăr, un sărut pe obraz, prinderea unui crab de 2 kg, o lună plină, un loc liber ca să-ți parchezi mașina. Un foc care arde în vatră, o masă bună, un apus de soare magnific. Nu vă încăpățânați să cuceriți marile premii, mulțumiți-vă cu bucurii nemărunte. Ele există pentru fiecare din noi, din plin.